Pașii Și când o fi să nu mai vin nicicum Cu pași pe care nimeni nu-i așteaptă Ci doar cu pași ce nu ating vreo treaptă Și abia plutesc pe-un dureros parfum Vechi jilțuri ce prin colțuri se deșteaptă Îmi vor întinde brațe moi de fum Și ca o floare în fie ce album S-o scutura o frază sau o șoaptă Vor plânge în aer pașii selenari Bătrânul scrin în noapte o să geamă, și într-un portret uitat din ani școlari, un licean ce în vreme se destramă, și-o ridica o clipă ochii mari. Și ochii mei mor căuta din ramă.